Itt. Na, hát, sziasztok újra. Nagyon érdekes témát hoztam nektek, de kezdjünk is bele, mert elég sok anyagot hoztam. remélem úgy bírni fogjátok. Itt délutánunként elég nehéz odafigyelni. Ezt már én is másokszor megtapasztaltam. De megpróbálom is végigvinni, mert nagyon érdekes szerintem. Na, a téma, ami... Um,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 esetleg szenvedéssel, fájdalommal, um, veszteséggel, csak mindennel, ami, ami, ami nehéz, ami, amit nehéz elviselni, um, és amihez kell, kell erő, kell megerősítés. Um, és ezért ez egy olyan téma, ami, ami mindannyiunknak um, fontos, hogy megértsünk um, azzal kapcsolatban dolgokat. Um, egy Péter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 Tehát ezért fontos, ahogy Péter utasít minket a levélben, hogy ezért erősítsük meg a gondolatainkat. Tehát legyen ott a fejünkben ezzel a témával kapcsolatban tiszta, vagy, vagy legyen legalábbis um, biblikus alapja azoknak a dolgoknak, um, amiket így a szenvedéssel um, kapcsolatban tudunk vagy ismerünk. Um,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 Rögtön, ami, ami valamilyen szenvedés, vagy fájdalom van az életünkben, valamivel kapcsolatban, azt rögtön eltörnéljük, és azt mondjuk, hogy ez rossz. De aztán megtapasztaltuk nem egyszer, hogy ezek a rossz dolgok, vagy ezek a fájdalmas dolgok e, jó eredményt hoztak, vagy jó dolgok sültek ki azokból. És így végül az, amire el, először azt gondoltuk, hogy nagyon rossz, egy nagyon jó dolog sült e, ki belőle. Egy, csak egy pici e, illusztráció ehhez. Két szomszéd találkozik, és az egyik kérdezi a, a másiktól, hogy, hé, mi újság? És mondja, mondja a szomszéd, áh, figyelj, elszökezt a lovam. És a szomszéd mondja, hogy, hát, az nagyon rossz. És a szomszéd mondja vissza, honnan tudod? Másik nap, újra találkoznak,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 Tehát ne egy katoná a háborúban, és akkor felveszi a felveszi pajzsot, ugye felveszi azt a páncél, a páncélt, felveszi a sisakot. És így e, ugyanezt, ugyanezt a képet e, írja le nekünk, hogy, e, hogy mi is így vegyük fel ezeket az igazságokat, mint, mint páncélt. Mert, e, mert háborúban vagyunk. E,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 Ugye, hogy azok azok a pillanatok, amikor olyan könnyen becsúszik valamilyen bűn az életünkben. Abban a kényelmességbe, abban a jó létbe olyan könnyen ugye, elkalandoznak a gondolataink, vagy a, éppen a testi vágyainknak több teret adunk. És itt nagyon könnyen becsúszik egy-egy bűn az életünkben. És viszont éppen ellenkezőleg ugye,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 A testi fájdalom vagy a testi szenvedésnek az egyik jó dolga az, az, hogy kit minket a tűntől. És néha Isten megengedi ezeket a dolgokat az életünkbe, hogy egy kicsit um, jó irányba állítson minket. Néha megengedi, hogy, hogy, um, hogy egyszerűen kizökkentsen abból a, abból a rossz dologból, amiben belekerültünk. Um,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 jönni gyülekezetben. Vasárnap az az senki nem csinál semmit gyülekezetbe jár. Hát itt van péntek este, és itt vagytok gyülekezetbe, Hát mindenki így bulizik. Hát hogy, hogy tisztel megőrültetek? Ugye a, a szenvedés megteheti, hogy, hogy a szembedés által megváltozunk, megváltozik az életünk, és, és bizonsággá válunk.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 És lehet, hogy ezen a földön, ugye, szenvedés volt, ezen a földön elítélték őket, sőt, halára ítélték őket. De ők most Istennel vannak, lélekben, mondván Istennel vannak, és jó helyen vannak. Ugye a harmadik dolog, amit, amit úgy felismerünk, az az, hogy egy jó csapatba vagyunk, egy jó csapatba kerültünk. Euh, amikor szenvedünk a hitünk miatt. Ugye Jézus azt mondta, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek euh, miattam. Mert ugyanezt tették a profétákkal. Ugye gondolok, Ézsaiása, Jeremias, Ézsai, euh, Ezékiel. Ugye mindezek a proféták, ezek, euh, ugye hűségesen szolgálták Isten, és uh, sokan ezek közül ugye, az életüket vesztették éppen ezért. És ugye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 Teljesen boldog leszek, és minden vágyam ott be lesz teljesedve. És, és a nehézségben éppen ezt látom, éppen erre vágyakozom. Azt Jézus, gyere vissza, vigyél a most rögtön. A következő dolog, 8-tól a 11-ig versig. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással a vendégszeretét, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgálját, szolgáljátok -e azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfára. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéi. Ha valaki szolgál, úgy szolgálja, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkör nőti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 És végül olvassuk el a 12. T -t a 14. Szeretteim, szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásról támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek.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 Viszont arról a dicsőségről beszél, amit most megtapasztalhatunk. Boldogok vagytok, ha gyaláznak citeket a Krisztus nevért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Um, ugye mind a két dicsőségnek köze van a szenvedéshez. Um,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 Csak, csak gondoljunk bele a Bibliának a legnagyobb szenvedésébe, a keresztre. Ugye tudjuk, hogy Jézus olyan szenvedésen ment át, amit, eh, amit el sem tudunk igazából képzelni. Ugye, és látjuk azt, hogy a szenvedése az halállal végződött. Mi lett ebből? Mi lett abból a kemény, brutális szenvedésből, amit Jézus végigcsinált, és aztán meghalt? Az, hogy kétezer évvel utána róla beszélünk. Ez elég jó dicsőség, nem? Most tudtok mondani nekem valamilyen tárt, aki 1800-es években élt? Valamilyen híres ember. Ide?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 Nézek otthon egy filmet, ugye elveszik a távirányítot, és átkapcsolják. De hát én azt akartam még. A távirányítóval elveszik az örömünket. Elképeztem. Ugye sok minden van. Sok minden van, ugye, ami, ami egyszerűen, ami elvehetnek tőlük. Sok öröm van. Ugye ellopják az autónkat, felgyújtják a házunkat, ugye, és az örömünket elveszik.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 szüléshez hasonlítja, és ez egy érdekes dolog. Üm, ugye Jézus azt mondja, hogy amikor majd ott leszek a sírban, akkor majd jajgatni fogtok, de, de az olyan, mint amikor egy, egy nő szül, hogy fáj neki, de utána megszületik a baba is már, és aztán már örül, és el is felejtette, hogy fáj neki. Hogy érdekes a ha hasonlat, hiszen Jézus halála újjászületést hozott nekünk.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 Isten kivette az oldalából bordáját, és abból egy menyasszonyt formált neki. És ugyanúgy mi is, mint Krisztus menyasszonya, hogy az oldalából különben, újjá születünk, és, és új életünk van benne. Tehát Jézus átmegy mindezen, hogy nekünk új életünk lehessen. Milyen fájdalmas, szomorú volt,